və sonda İmam Buxarə rəhməhullah İmam Buxarə rəhməhullah 16-cı bölmədə deməli 16. belə bir bab gətirib ki şey. Bəbu məzukrə fi zəhab Musa əleyhissəlam fil bəhr ilə al-Xədri əleyhissəlam və qəulullah təala haləttə biqəlan tuəlliməni Burada İmam Buxar Rəhmallah belə bir bab gətirib ki, yəni Musanın Xıdır ə.səlam, yəni Musa ə.səlamın aleyhissalam, Xıdır ə.səlamın yanına getməsi, getməsində yəni nəvarid olub və eyni zamanda ayəni gətirib ki, ayədə, yəni Kəhs surəsinin ayəsi Allah talab buyuruyor ki, Musanın dili ilə xıdıra deyir ki mən sənin dalınca gedim ki sən də mənə öyrədəsən mən sən iqtibə ki sən də mənə öyrədəsən və burada düzcə imam Buxar Rəhəm burada bir neçə şahid yerinə görə gətirib amma əslində isə bu qissa yəni özü öz yerində bu çox yəni geniş yəni açıqlanacaq Allahın izni ilə sadəcə burada müəllifin gətirdiyi bir neçə şahid yeri var ki o yeri inşallah toxunacaq və burada deməli Qıssı ondan ibarətdir ki, İbn Abbas bir dənə insan, yəni xıdırın haqqında, adının səhi olması haqqında ixtilaf edirlər və sonra bunlar Ubey ibn Kəbi görürlər. Ubey ibn gəlib İbn Abbas çatanda, İbn Abbas Ubey ibn Kəbi çağırır və buyurur ki, məndir bir nəfərlə, öz tanışımla, tanıdığımla, yəni Musa a.s. xıdır barəsində olan xıdırın adı haqqında ixtilaf etdik və orada deməli İbn Abbas radiyalanı xıdıra xadir deyə mücəzət edir və buyurur ki, və sən bu haqda nə bilirsən və onda deməli Ubey ibn Kəb buyurur ki, e, mən deyir Peyğəmbər salsam eşilmişəm ki Musa aleyhisselam öz qövmün içində yəni İsrail qövmün içində olan zaman artıq ona Peyğəmbəli verilmişdi və e, o zaman Musa aleyhisselam düzdür, bəzi vəhdədə gəldiyi kimi yəni elm onda, elimin onda ə, tam olduğunu iddia edirdi və bir kişi gəlir və İbn Həcər Rəhmələ qeyd edir ki, o sualı verənin adı məndir heç bir yerdə, yəni İsraillətdə də tapmadım ki, onun adı nədir və bir kişi gəlir Musa a.s. deyir ki, səndir yer kürəsində bili, elə bir adam bilirsəm ki, o səndən çox bilsin və Musa a.s. dedi, yox, bilmirəm. Yəni, bu artıq Musa a.s. sanki, E, yer üçün yaşayan, yəni bəşərdən ən elmisi kimi sayırdı, özünü sayırdı. Bu da o insanın verdiyi sualı müqabilində. Dedi ki, mən elə bir adam tanımıram və dedi, bu zamandır Allah subhanətə Allah ona vəhiy elədi ki və bildirdi ki, həyətən də bizim xadr adında qulumuz var və o, o səndən, yəni bir nisə məsələ var ki, onları səndən çox bilir. Və sonra Musa ə.səlam həmən e, xadrın yana getmək yolunu öyrəndi. Və sonra ona bildirdilər ki, yəni ayə Allahusman ona bildirdi ki, o, yəni bir balığın, yəni müəyyən bir balığı, ona deyilmiş balığın yəni, arxasında geçsin. Bu balığı həmen aparıb onu deməli Xadr əleyhissəlamın yanına aparıb çıxaracaq. Və nə zaman gördünsən, sən balıq artıq itdisə, balığı itirdinsə, bil ki, artıq Xadr əleyhissəlam səni orada, yəni qarşılaşacaq, qarşılaşacaqsan. Və sonra deməli Musa əleyhissəlam özü yanında olan oğuluna, yəni oğul deyəndə, yəni e, yol yoldaşı, yəni qullubsu kimi özünə götürmüşdü. Deməli onunla gedirlər və müəyyən bir vaxtdan sonra böyük bir qayığa gəlibsələr də artıq onlar Ə, deməli, ə, yuxlayırlar və yuxlayar zaman artıq ə, balığı itirirlər. Çünki onlar balığını dalınca yedirlər, balığı itirirlər və sonra isə ayə nazir o ki, artıq ə, Musa a.s. xadrı bu yerdə, yəni, qarşılayacaq. Və sonra isə ə, Quranda onların artıq Kəhs surəsində yəni qıssaları yəni, tam yazılıb. Və umunikdə imam <gülüyor> Muxarir Rəhmahullah yəni bu ə, qıssanı yəni, gətirmək əsas hədəfi ondan ibarətdir ki, yəni insan Elm öyrənmək istəsə, hətta əlavə elm olsa belə. Çünki Musa ə.səlam Allahın e, Peyğəmbəri idi və eyni zamanda o e, İsrail övladlarına Peyğəmbər kim gəlmişdi və o e, tovratı gətirmişdi və Musa ə.səlam e, özünə görə, yəni insanların umu halına görə bəli insanlardan ən sabahsız hal, çünki onda kifayət qədər yəni öz şəriətindən, dinindən, kitabından E, eyni zamanda vəh nazur olan və birbaşa Allah subhantan olan danışan, yəni Peyğəmbər idi və bununla yanaşıq İmam Buxarı qeyd edir ki, hətta belə bir hal olsa da belə insan elm dalınca yəni, e, müəyyən bir məsafəni qət eləyə bilər müəyyən bir məsafələri qət edə bilər və xüsusən də burada Musa əleyhissalamın elmə görə dənizə minməsini də gətirir. Yəni dənizə səfər, dənizlə səfər etməsini. Baxmayaraq ki, dənizlə səfər təhlükəli olsa da belə, ancaq İmam Buxari qeyd eləyir ki, bu artıq Musa əleyhissalamın, yəni, elmə olan hər istiyi ki, Musa əleyhissalam, yəni elmə görə də o cür, yəni məsafəni, yəni qət edirdi. Düzdür. Sonra İmam Buxari rəhməlla Burada əsas gətirdiyi faydalardan da biri odur ki, insan yəni, səfərə çıxanda bütün səfər asıqəsini də götürmədi ona lazım olacaq. Yəni, kifayət qədər asıqı olmalıdır ki, o asıqanı götürsün və eyni zamanda səfərə çıxan zaman insan özünə e, ləpirçi də götürə bilər, yəni onu e, yola ötürən, yol tanıyan insan da götürə bilər və eyni zamanda yolda, E, səfərdə özünə xidmət etməyə insanlar da götürə bilər və bir çox yəni səfərlə bağlı burada əhkamlar var və eyni zamanda əsas hədəfi isə burada İmam Buxari rəhməllahın yəni e, elm, yəni, əlavə elm dalınca da e, olsa da belə insan səfər edə bilərək e, mənasında burada İmam Buxari bu qıssanı bu bölmədə yəni gətirib. Bu dərs sizə ixlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.